Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pellas. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat deia 91.6 FM. Europa és el continent que fa protagonisme en el pròxim eclipse de sol del 20 de març, que amb menys intensitat també serà visible des del nord d'Àfrica, al nord-est d'Àsia i l'extrem nord-est d'Amèrica. Des d'Espanya es podrà apreciar un interessant eclipsi parcial de sol que arribarà a una magnitud de 80% al nord-est de la península. La fracció del diàmetre solar amagat per la lluna durant aquest eclipsi superarà el 99% del sud-est d'Islàndia i només serà apreciat com a eclipsi total del sol amb una petita franja que cobreix les illes Feroe i l'Arxipel·leg de Selberg. la peculiaritat d'aquest eclipse és que és una super és una super lluna el pas del per perejo de la lluna tindrà lloc el 19 de març a les a les 7.38, cobrirà del tot el sol equinosolar. L'equino vernal passa el 20 de març a les 10.45. Aquest eclipsi acaba a prop del Pol Nord el mateix dia que el sol refà la seva primera aparició a l'horitzó, després de sis mesos de nit polar. L'eclipsi serà parcial a Espanya, fins a un 80% des del Finisterre. L'eclipsi serà total a prop del Pol Nord el dia de la seva primera reaparició sobre l'horitzó. Una altra peculiaritat d'aquest eclipsi és que passa amb el sol encara amb el superior de màxima activitat, de manera que els caçadors d'eclipsis que en aquesta ocasió es placen a illes feroe o Bàlvar, no descarten la increible fortuna de presenciar un sorprenent espectacle d'aurores boreals en la foscor del cel durant els dos minuts de la seva totalitat. I el divendres 20 de març, a les 10 35 del matí, hora d'Espanya-Peninsular, l'expedició retransmetrà en directe des de les Illes Ferroi l'eclipsi total de sol. Podrem compartir la fortuna de presenciar aurores boreals durant la seva totalitat? Doncs comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa Des del 91.6 de l'FM És tot un poble que us parla i acompanya Cristina Panialló, Gemma Hermoso, Pau Oliveras i Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble Amb Jordi Garcia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 Aquest matí, a la Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani de Barcelona, del carrer Sant Adrià, número 20, el trinant d'alcalde de, de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Siurana, el director de promoció dels sectors culturals de l'ICUP, Yusia Oms i el comissari de la temporada de 2014-2015 del Centre d'Art, Martí Peran, han presentat After Linescape Ciutats Copiades. Aquesta segona exposició de la temporada ha estrenat ja dues de les tres plantes que s'han rehabilitat a al segon una fase del Pla d'Ampliació del Centre d'Art. Es donarà a conèixer els detalls de la reforma i rehabilitació dels més de 1.300 metres quadrats de les tres plantes superiors de l'edifici que amplien el centre d'art i que afegits a la sala que ja existia sumen més de 1.900 metres quadrats dedicats a espai expositiu. L'interès de l'art contemporani en els processos documentals i de recerca han permès una aproximació literal i prolífica al fenomen de les ciutats copiades. El projecte proposa un recull ingent i organitzat de que obre el tema amb un ampli ventall de perspectives polítiques, geogràfiques, econòmiques i culturals. A la proposta expositiva s'hi afegeix un programa d'activitats educatiu que contempla, entre altres accions, la realització de tallers, seminaris, conferències, un cicle de cinema i presentacions. After Landscape, Ciutats Copiada, s'inaugurarà avui mateix a les dos quarts de vuit del vespre, amb una presentació de projectes prèvia, a les 6 i es podrà veure fins al 17 de maig d'aquest mateix any i hem, hem de dir-vos que la iniciativa dels agents cívics a Trinitat Vella ha fet que ara s'ampligui doncs, el, els barris de Baró de Llobé i el Bon Pastor. Quatre agents cívics informen els veïns i comerciants a Trinitat Vella quan observen alguna conducta o acció inadequada a la via pública. Aquesta és una de les mesures impulsades al districte per millorar el civisme a la zona. Els informadors estan contractats a través d'un pla d'ocupació de la Fundació Trini Jove. Més civisme, més inserció és la mesura que es va aprovar al districte de Sant Andreu l'octubre de l'any passat, amb l'objectiu de millorar el civisme als barris de la Franja del Bassós, la Trinitat Vella, el Bon Pastor i Baró de Viver. Al mateix temps, el Pla també pretenia oferir una via d'inserció laboral per a aturats de llarga durada. Com a resultat, quatre veïns del Bon Pastor treballen com agents cívics a la Trinitat Vella des de fa més de quatre mesos. Aquestes persones han aconseguit una feina remunerada i al mateix temps informen als ciutadans d'aspectes relacionats amb el civisme per tal de millorar la convivència al barri. Des del novembre, aquests agents del civisme recorren al barri de la Trinitat Vella cada dia, matí i tarda, de mitjana, fan una setantena d'intervencions a la setmana. El 80% estan relacionades amb l'ús inadequat de les papereres i els contenidors, i un 12% amb els comportaments incívics, com l'accés de soroll, o per deixar els mobles vells al carrer quan no toca. La Trinitat Vella és el primer barri de la Franja del Bassós en què actuen els agents cívics. Aquesta mesura de govern s'ampliarà aviat als barris de Baró de Viver i del Bon Pastor. Doncs aquests informadors estan contractats a través d'un pla d'ocupació de la Fundació Trini Jove. I ara obrim plana cultural perquè déu-n'hi-do les quantitats d'activitats la quantitat de coses que hi ha per realitzar aquest cap de setmana. Si us sembla, comencem parlant de les activitats que es realitzen avui divendres. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix un taller de descoberta. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix avui divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre i dins els tallers de descoberta. Saps que és un avatar? El taller a l'espai multimèdia on crearem els avatars de nens i nenes de la biblioteca. A càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella eh, José Barbero el lloc és la sala multimèdia de la mateixa biblioteca i cal una inscri inscripció prèvia a la sala infantil. També la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui un debat sobre los silos de Penélope. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galici número 16, us ofereix avui divendres a les 5:30 de la tarda un debat sobre los cielos de Penelope, inclosa dins el cicle T'interessa. L'activitat està dirigida d'una hora on primer es visualitzarà un documental i després es farà un debat sobre el tema. Contarem amb la presència d'una de les autores del documental. I aquesta activitat va a càrrec de Halima, Fàtima, Aixa i Hadija, a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i dir-vos que l'aforament és limitat. I també hi ha una altra activitat a destacar, aquesta a Sant Andreu, i és que us ofereix una exposició amb el nom Viatge i Maquinari. La nau és el nom de la llotja de Sant Andreu, ubicada al carrer Parmenyanet número 40, que us ofereix fins a avui divendres exposició Viatge i Maquinari. L'amic de l'home és el seu enginy, la seva ànsia de coneixement, allò que ens porta a anar a un país més llunyà, d'on som la curiositat que fa conèixer i estimar així com crear. Des de Prometeu, però, se'ns ha avisat de les forces incontrolables que desencadenen els nostres gestos. Com que no estem abasats a crear vida, la generem i aquesta es gira en contra nostra. Però aquests pensaments queden lluny de la mostra de pintures i escultures que s'ofereixen a l'exposició Viatge i Maquinari. Joan Vilda i Boig és doncs, l'engrat responsable d'aquesta activitat. I l'Albert Planes, la Usabi Vila, doncs són els professors de Liotge i, i Serra i a Vella respectivament. També dir-vos que el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix el cicle de concerts com a casa. El Centre Cívic de la Tritat Vella al carrer de la Foradada número 36 us ofereix avui a les 7.30 de la tarda l'últim concert del cicle de concerts com a casa. Es tracta d'un cicle de concerts de partit format que ens permet apropar-nos i conèixer diferents estils musicals i compartir amb els artistes emocions i vivències. L'entrada és gratuïta. Doncs senyores, senyors, d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des de petits, plegats, anàvem a fer mal. Per molt que ens arrisquessin, no t'enxampaven mai, sempre al cap de baix. he comprovat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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que en aquest moments s'està realitzant un nou pla d'equipaments pels solars del carrer Potosí, Ferran Junoi i Ciutat d'Assumpció al barri de Baró de Vivé. Aquesta és la resta de propostes que eh, que s'han propos, proposat al districte aquest mes de març. Per parlar-ne, doncs tenim l'altra banda del fil telefònic, a la Manoli. Hola, molt bons dies. Hola, bons dies. Què tal, com estàs? Muy bien, ustedes? Pues aquí, in, in, intri, intrigados a ver qué es lo que nos puedes decir del barrio, porque es así, ¿no?, que se ha, está haciendo un plan nuevo plan de equipamientos, ¿no?, para Potosí, Ferran y Ciudad de Asunción. Sí, sí, es un centro cívico nuevo que, que está está construyendo, que se inaugura el día 20 de este mes, uh -huh. y para que tengan nuevos servicios, mejores equipamientos, uh -huh. porque, claro, el barrio no teníamos muy malos equipamientos. Uh -huh. Eso quiere decir que en la semana que viene ya se inauguraría esto, ¿no? Sí, sí, el día 20, el día 20 se inaugura a las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Uh -huh. ¿Y qué es lo que también hay un espacio para gente grande, ¿no? Que también se está sí, sí. Es, es que dentro del centro cívico estará uh -huh. la de la, la gente uh -huh. una, una gran sala de actos y otras y las y otras entidades que podremos disfrutar de los espacios que hasta ahora no teníamos uh -huh. y también se está hablando de, de esta plaza que cambiará un poco la, la rutina de la gente de, de Paro de Ibé Hombre, claro, tú piensas que estés haciendo una plaza nueva que consiste uh -huh. que hay unos columpios, un espacio para los niños uh -huh. unas, una, unas pistas de petanca eh, también hay unos columpios, una fuente de ideas creativas que ...los chorros de agua para que los niños puedan en verano jugar... ...entonces uh -huh. todo eso es un... ...cosas que no teníamos en el barrio... Uh -huh. un, ...un equipamiento que ya nos tocaba tener. Uh -huh. Esta plaza se llamará... al ...Alpón de las Maletas. ¿no? Sí señor, uh -huh. se llamará así. Porque ha sido votado por las por, la, por el barrio. ¿eh? O sea que todos los vecinos han colaborado... ...para que esta plaza llevara este nombre. Sí, sí, se presentaron dos nombres... Uh -huh. ...y entonces la el gente eligió ese nombre... Uh -huh. porque hay un puente hecho para que jueguen los niños y está consiste que está hecho con maletas. Ah, mira. Uh -huh. Y entonces el puente, se llamará así la plaza homenaje al puente ese que los niños han botado. Uh -huh. Lo que sí que podemos decir es que esta plaza es muy grande, ¿no? porque Sí, sí, es muy grande. A ver, ocupa la calle, la calle ocupa mitad, mitad de calle Caracas, calle Asunción, eh, calle Quito, calle Paseo Ferrar Junior y... Y, y la otra y tucumán es uh -huh. una, es un espacio muy grande que uh -huh. está junto del junto a los colegios de Barón de vive y esperanza está justamente en el límite de los dos colegios uh -huh. para que los dos colegios tengan acceso uh -huh. si quieren sacar a sus niños pequeños al, al, al jugar un rato al sol O algo pueda pueda acceder uh -huh. porque en, habían dos nombres que se pusieron en, en, en la mesa como caña al, al vive y era, era uno y el otro el pon las maletas Sí, ese era, entonces la, el caña de Barón no, no nos decía nada Entonces uh -huh. las maletas, como hemos estado va a estar esperado tanto tiempo eh, un, Una buena salada y todo eso, hemos he dicho, bueno, las maletas ya han llegado uh -huh. Ya nos situamos claro. aquí en Barón de Vive y no dejamos escapar nada más Exacto, muy bien ¿Y hay algún tema más importante para hablar de Barón de Vive? Sí de momento, el tema que se corre por el barrio ahora es, es la novedad del centro cívico. Claro. Uh -huh. Yo, claro, yo como uh, la presidenta de la Sevilla, la de Barón de Vives, uh -huh. no tenía una sala de actos en condiciones, que ahora sí que tengo una sala de actos en condiciones. Claro. Que, por cierto, ya que estoy en la radio, sí. quisiera decir el día 22 las niñas de Barón de Vive actúan en el centro cívico de Barón de Vive. Ah, o sea que tendremos que apuntarnos esto, ¿no? El día 22 de sí. que es, do es domingo, ¿no? por El eso. domingo a las 6 uh -huh. de la tarde bailarían las niñas de Barón de Vive estrenando la sala de acto. Ah, mira, o sea que estáis de enhorabuena porque acabáis de conseguir bastantes equipamientos para esta zona, ¿no? Exactamente, es que antes no podíamos nosotros eh, siempre que bailábamos, bailábamos en las fiestas del barrio Porque no teníamos una sala de acto para poder bailar y invitar a nadie a venir a, venir al, a bailar aquí con nosotros. Nosotros sí que vamos a bailar. Uh -huh. Vamos a bailar a la al Perro de Paterna, uh -huh. vamos a Buen Pastor, al Centro Cultural de Buen Pastor y a, a, al Congreso. Pero claro, nosotros no podíamos invitar a nadie porque no teníamos una sala de acto para poder invitar a nadie. Uh -huh. Ahora ya la tenemos. O sea, que el día 20, que todos los vecinos y vecinas de Álvaro de UB que bajen a la calle a ver esta inauguración de, de esta plaza y del centro cívico, que es uno, uno de los centros más esperados por los vecinos, ¿no? Exactamente, mm. Él ya nos tocaba. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias, a Manoli, y esperamos pues eso que vaya muy bien y que el día 20, no sé si tenéis pensado hacer alguna algún acto de inauguración de la plaza... No, no, el, sí, bueno, eh, piensa que mire el señor alcalde a inaugurar ah, la plaza. Uh -huh. O sea, que tendremos a gente sí. importante por allí. Sí, sí. aunque sea solo para, para inaugurar la plaza. Exacto, ¿Sí bueno, ¿sí? al menos que también haga algo en, la sí. en el barrio, ¿no? Que sepa que existimos, que aunque seamos un barrio pequeño, existimos. Exacto. Muy bien, pues Manoli, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien, adiós, buenos Muchas días. Muchas gracias, hasta luego. Molt bé, doncs això és el que ens explicava la Manoli, que d'avui en un set, és a dir, el dia 20, el proper divendres, es farà la inauguració d'aquesta plaça i esperem doncs, que tingui molt d'èxit i que tots els veïns la puguin aprofitar. El fem ara mateix una petita pausa i tornem. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que fa temps que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella demanen un centre de serveis socials al barri, ja que doncs, el centre de referència que ja actualment es troba al Bon Pastor. Per parlar-ne doncs tenim a la nostra companya, la nostra veïna, la Margarita. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, és així, no? S'ha estat treballant en aquests moments per sí, tal està. de tenir una assistente social a, a prop de, de casa, no? Sí, aquí a la Porta Trinitat, diguéssim, a, a la plaça Andreu i a on està el pàrquing ara dels cotxes, pues allà anirà, està en final projecte, per lo dels serveis socials i altres coses pel barri. Però principalment nosaltres el que estem dit tant i lluitem i lluitarem més, és per tenir una assistente social com abans la teníem, perquè ara hem d'anar al bon pastor i és una cosa massa llarga, vull dir que no és personalitzada, triga molt temps, molts mesos, mm. i vull dir que jo mateix estic amb papers i fa més d'un any que estic amb tràmits de papers, que vull dir que la burocràcia és horrible, mm. i a veure si ho, si ho tenim més a la vora, solucionem el problema més de pressa perquè n'hi ha gent molt gran, el barri és gran i no es pot desplaçar el bon pastor, menciono que avui dir-te mm, Exacte, és o sigui, que el, el que és més lògic és que la gent doncs, que tingui els seus serveis en, en el mateix barri, no? Exacte, com mm. abans els teníem que estava al centre cívic Perquè això, es, això faria referència al que és el projecte Porta Trinitat Exacte, mm. això és el projecte Porta Trinitat un dels projectes mm. que també va a la residència però de moment la Generalitat no té diners, no la fa, això ho fa, diguéssim, el social és de l'Ajuntament, mm -hmm. que no té res a veure amb el de la Generalitat, mm -hmm. perquè aquí també va una residència d'avis, mm -hmm. pisos també, tutelats d'aquests d'avis, també, que saps que n'hi ha molts llocs que viu la, la parella com a apartaments, m'entén sí. que vull dir mm -hmm. i després pisos per a la joventut, però tot això queda emplaçar perquè jo és la Generalitat i la, genera... la Generalitat no té diners per fer-ho. O sigui que haurem d'esperar una mica més del que... Sí, uh -huh. el que sí es farà molt més aviat uh -huh. és el de l'Ajuntament. Uh -huh. I el de l'externalització del centre cívic, això què és? Doncs que... pues mira, ho van, donar su... ho van posar a la subhasta uh -huh. i ho ha agafat la puça. Ah, o sigui que... M'entén el que vull dir-te? del Sant Andreu Teatre Sí, sí. Uh -huh. i llavors ells són els que ho porten uh -huh. Lo de i lo l'Udavia baix Lo de via Barcino uh -huh. ho, ho han ajuntat Les dues coses uh -huh. i, a, I ara ho portaran ells A veure, uh -huh. jo em, em fa bona fila uh -huh. Perquè els que El director i tota la gent És gent jove i el que s'ha de fer és donar-li vida altra vegada al centre cívil, que uh -huh. havia quedat tot això molt parat i molt mort. Me vinc a referir que jo crec que li donaran una bona empenta uh -huh. i que sí, anirà cap endavant. I més o menys es, serà portat de la mateixa manera que fins ara, m'entén? És el que vull dir-te, que uh -huh. no n'hi no haurà problemes, com a l'opriments pensàvem. Uh -huh. Jo crec que la cosa anirà molt bé. Clar. Doncs esperem que aquesta zona que la, que, que comporta el centre cívic doncs que es pugui aprofitar no? Sí, sí mm. jo crec que sí, perquè mm. està oberta tothom que vulgui anar i fer coses, els hi, els hi deixen mm. com fins ara és que està regit exactament el mateix, mm. el que passa que és, ara ho porta una, una, una, una cosa privada, diguéssim mm. però no té pel barri no té nada no ha de tindre cap cap, cap contradicció ni cap canvi de res perquè, uh -huh. mira, les dones mateix la, hem demanat el, la sana per fer la festa del dia de la dona uh -huh. i sense problemes com l'hem passat, manté el que vull dir-te no ni... i ens ho han facilitat moltíssim i ens han ajudat moltíssim uh -huh. m'entén el que vull dir-te que, que va, va bé O sigui, que va, va anar també molt bé el, el dilluns a la festa de la dona, no? Molt bé, molt bé, molt bé uh -huh. va estar molt bé molta gent d'haver-hi molta gent, érem 100 i alguna cosa persones, vull meu. dir, va ser una festa molt maca. Uh -huh. Així que... I del tema ja. de la presosa sabem alguna cosa? O el tema de la presó va vindre a l'Espadaler uh -huh. el dimecres, sí. eh, clar, això és més lent, perquè fins que no es faci l'altra per endur-se'n, els que estan aquí a dormir, mm. és una cosa més difícil. Perquè fins que no estigui feta, no, no haurà el trasllat, m'entens? Mm. I si doni trasllat, no hi ha el no ho tiraran. El que sí que estem treballant és perquè comencin a fer algun bloc de tisos. Mm. Ens diuen que sí, però hi estem mirant això. A veure, que ho facin contra més aviat millor començar. Perquè, perquè no estarà demigrant. El mm. vam dur cap allà i ell ho va veure. Eh? Mm -hmm. Vull dir que es va passejar i va veure els pisos com el començant mm. i la gent i tot. El que Sica sí es va dir és que a principis d'aquest any es faria alguna cosa amb aquella zona, no? A, a veure, han fet el parc, mm. que ha quedat molt bé, el de jugar als nens a baloncesto, mm. el pipi-cant, n'hi ha també el de l'aparcament, ha quedat molt bé, que han millorat molt la zona, m'entén el que vull dir mm. però el que fa falta és començar a fer pisos, doncs... perquè la gent quedi més contenta de que veguin que comencen a tirar mm, pisos i comencin a fer m'entén el que vull dir-te uh -huh. doncs ara, ara ho anirem a mirar a per això, és, és el que estem mirant nosaltres estem espanyent a veure si comença el més, avi, més aviat possible uh -huh. però també s'ha de veure que venen les eleccions i uh -huh. això queda una mica mm, no aturat però... Uh, que si comencen, a veure si l'any que ve ja poden començar a començar a obrar, m'entén, almenys, uh -huh. el primer bloc, uh -huh. per, per veure el moviment. La gent el que vol és que comencin, com a Trinitat Nova va començar, que van començar, i una vegada comencin, pues la gent ja quedarà més contenta. Uh -huh. I nosaltres també és el que volem, això, que comencin. Una vegada hagin començat ja està, ja està encarrilada la cosa, m'entens? I així estem. Perquè després també hi ha el tema de la carretera de Ribes. També està la carretera de Ribes, a la carretera de Ribes. Mm. També els van dir a principis de l'any que ve, però ara ens han dit que, a veure, no saben si el millor comença abans o no. M'entens? Mm. Estem en un espai de que ens han de tornar unes contestacions, si ho fan o no ho fan. Començar de juny. Mm. Si no comencen abans de juny, tururut, fins ah. l'any que ve no, no ho faran. Clar, perquè hi ha eleccions pel mig. Exacte, exacte. El que sí que, ja, digues, digues. que, sí que, que, sí que podem estar contents és de l'aparcament l'aparcamenda del Polgar, que aquest sí que s'ha fet. No? Sí, està, està molt mal mm -hmm. Jo no l'havia vist, vaig estar el divendres, i, ay, el dimecres, i és una passada, de mm -hmm. veritat. I el Parc dels Crius també l'han muntat molt bé. Mm -hmm. Hi han coses molt macos, no sols que sigui mm. maca, sinó que els crios ho puguin passar, i és gran. I el del pit mm. ho podeu dir, n'hi han dos, eh, un al costat l'altre. I són grandiosos, que pels que tenen els, els gossos grans, allà poden córrer, eh, mm. estar molt bé, i el venen a netejar diàriament, eh, i l'estabilitzen i tot. Vull dir, que tenen la terra, eh, de veritat està, però molt ben acabat. Eh. Mm -hmm. La gent pot estar contenta perquè pot aduellar els gossos que estan nets, no s'embruten ni n'hi ha herbes pel mil, ni de tot és una esplanada gran uh -huh. i n'hi ha per seure la gent que va pot seure que n'hi ha algun banc a dintre i està molt bé de uh -huh. veritat que ho han deixat molt bé doncs si vols afegir alguna cosa més del barri de Trinitat Vell Vella que puguem dir no, mira que estem lluitant nosaltres amb tot el que podem el que passa que a vegades no ens escolten o no poden, però que sàpiga la gent del barri que l'associació de veïns està lluitant més de del que la gent es pensa uh -huh. i estem treballant. El que passa és que sempre tupem amb una, amb una paret que, que costa de trencar, m'entens el que vull dir-te? Uh -huh. sí, sí. I ara en el temps que estem venint les, les eleccions, més encara. Don, suposo que s'aprofitaran les eleccions per poder demanar més coses pel barri, no? Exacte, per això volen ells començar duesa carretera de Rives a veure si pot ser perquè quan entrin en eleccions estan no sé si un mes abans o si no poden començar obres, m'entenc? I després hi vene a veure si poden començar abans de que s entri en campanya electoral. Molt bé. Així que això és el tema. Doncs Margarita, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i esperem sí, sí. Doncs, que el barri de Trinitat Vella vagin davant. Això, això és, el, això és el que volem i mereixem. Exacte, bar... sí, sí. Molt bé. Val... Bon dia. Doncs moltes gràcies. Per Vinga. res, adiós. Bon doncs parlàvem ara mateix amb la Margarita, que ens acaba d'explicar doncs, força coses del barri de, de Trinitat Vella dir-vos doncs, això, que fa temps que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella demanen un centre de serveis socials al barri i que, segons ens acaba de dir la Margarita, doncs, aprofitarà aquest temps d'impàs, aquest temps d'eleccions, de, doncs, per poder fer les seves reclamacions eh, a qui calgui per endavant doncs aquestes propostes. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Fins ara. Per qualsevol t'han dit que és un risc construir aquest món a partir d'il·lusions que no es compliran. T'hem dit que no... han dit que l'infern no és per tu que t'ha donat el punt però que aviat t'han Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs us informem que continuen els actes eh, referits a la dona, tot i que hi ja hem parlat uns dies, però continuen els actes amb aquesta activitat. I hem de dir que el Centre Cultural Can Fabra doncs us, ofere us ofereix aquests dies l'exposició La Dona. Per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic al Josep Wills, que és un dels responsables de que tiri davant el grup de pintors de Sant Andreu. Molon dia. Hola, bon dia. Doncs ja. explica'ns com és aquesta exposició de la dona i, a més, és que li queden el diumenge l'últim dia, no? Sí, exacte, el l'últim dia. Uh -huh. Si es pot veure encara aquesta tarda, divendres, vuit de 5, avui de la tarda, i de aquestes diumenges, 11 a 2 del migdia, uh -huh. i el diumenge es tanca. I què és el Bé, que... Sí, que és el que li podem dir als veïns i veïnes per, doncs, per atreure'ls a, a poder anar a aquesta exposició. Sí, home, és una exposició penso que és molt interessant perquè hi ha 45 quadres de diferents mides, perquè com que és una sala molt gran, l'Espat Josep Bota, eh? que mm. està dintre de la Fabre Coats. Ah, Coats, no és a Can Fabra, eh? mm. és dintre de la Fabre Coats, ah. i es diu l'Espat Josep Bota, que mm. està al carrer Senat al número 20. I és, bueno, hi ha quaranta-cinc quadres de diferents tècniques. totes mm -hmm. són temes sobre la dona, mm -hmm. que molts som ríantius, altres altres són doncs, de la dona treballat, eh, referència al dia de la dona treballadora no? mm -hmm. que era eraexposició. I bé, Jo penso que va ser molt interessant la inauguració de tenir molta gent mm -hmm. i cada dia sobre càrgues i cada dia doncs, va gent allà per mirar l'exposició. Mm -hmm. El diumenge hem de dir que l'horari és d 11 del matí a dues del migdia. A dues, exacte, sí. Amb la qual cosa, doncs, a, a les, totes aquelles persones i veïns i veïnes que vulguin doncs, acabar de veure aquesta, aquesta obra, doncs que sàpiguen que diumenge és l'últim dia, no? Exacte, és, sí, el diumenge és l'últim dia. D'acord. Sí, sí. Molt bé, doncs eh, Josep Wills, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i anirem, doncs, això, comentant que vagin a veure aquesta exposició que es realitza a l'Espai Josep Bota de la Fabricot. Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres. Eh? D'acord, moltes gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia. D'acord, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Una pausa i tornem. A la dolçor del reencontre Calma d'un amor que compren i respecta En braços coneguts i a les teves mans destres Et trobo amic, amant, company En un cel més clar, més intens, més espaiós deixa respirar sabent que hi ha molta terra encara per trepitjar et trobo amic amant company en les aigües transparents de l'esforç fet alegria en les nits tan musicals que sols amb tu compartiries els camins dibuixats Per la claror de Passeja't cada tarda per tot un poble Amb Jordi García Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de que una ruta per Sant Andreu descobreix els seus negocis més emblemàtics. Doncs d'aquesta ruta i del que es pensa fer en aquest bé, sí, en aquest camí per conèixer comerços doncs ens en parla al Pròsper Puig, que pertany a l'eix comercial de Sant Andreu. Hola, molt bon dia, Pròsper. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que heu volgut fer amb aquesta ruta per Sant Andreu? Bueno, hem volgut posar en valor pues, el, el patrimoni comercial que tenim, eh, que és molt important i a vegades la, la pròpia gent d'aquí Sant Andreu no el coneix. Mm. També, com ho fet a través de la, de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, de la Regidoria de Comerç, eh, ho he fet extensiu a tot Barcelona. Eh, mm. Per tant, vull dir que des, des de l'eix comercial tenim una persona pues, que, que porta la gent a visitar els comerços. Eh, ja no només és una visita així exterior, sinó que el propietari del comerç s'implica també amb aquesta explicació de del que es fa dintre d'aquell establiment. Uh -huh. És a dir, que demà dissabte doncs, tindrem l'oportunitat de conèixer doncs, algunes coses que no coneixíem d'alguns dels establiments que hi ha als nostres barris. no? Uh -huh, correcte, correcte. Sí, perquè hi ha coses, ja et dic, que és, que és, que és, tan, és un patrimoni amagat que tenim, no? que la gent no vegades no sap coses que passen a dintre dels establiments o a vegades a fora, per exemple, la la meva botiga mateix, no, que és la, la botiga que té que té el cascot de bal al General Prim, però pues això uh -huh. ho sap molta gent, però encara hi ha gent que no desconeix. Uh -huh. Eh, per tant, bueno, o la farmàcia Guinart, que és una farmàcia més que centenària, que ara ha sigut, no sé si ho vis que l'ajuntament ha tret un catàleg de d'establiments emblemàtics mm. que estaran catalogats doncs és, és una de les que està dir que tenim realment una sèrie de comerços que, que, que són importants dintre del que és l'estructura social del barri, ja eh, no només comercial mm -hmm. I com, com es fa aquesta ruta amb els veïns? Bueno, aquesta ruta eh, t'inscrius prèviament mm -hmm. eh, comença normalment a la, a la plaça de Urfila mm -hmm. i la fa una persona de l'eix Uh -huh. eh, que és una visita guiada que es fa aproximadament sobre 10 persones, 12 persones, uh -huh. eh, que és bastant, bastant personalitzat. Depèn també de la demanda, a vegades hi ha grups que t'ho demanen i si són més, doncs també es fa. Uh -huh. eh. I així, de botigues emblemàtiques, quines podríem citar entre d'altres? Bueno, hi ha el ford de Cantur, uh -huh. hi, ha, hi ha la farmàcia Guinard, hi ha la franquesa, uh -huh. és a dir, hi ha, hi ha, hi ha diversos... Hi ha... Hi ha Can Roca, hi ha, és dir, hi ha, hi ha bastantes, ara aquí en aquest moment no tinc tot el, tot el això, però ja et dic, uh -huh. hi ha per, bueno, per, per tot Sant Andreu. Ja som a la, som la imprenta, Gireval també, l'imprenta eh? Baltasar. Sí, Baltasar, que és la imprenta més antiga que hi ha a Catalunya, uh -huh. és a dir, que és, una imprenta, és, una, és una, una imprenta que té a dintre, si tens la sort de que hi hagi algú que t'ho pugui ensenyar, una sèrie de maquinària que té un valor incalculable perquè són maquinària molt antiga uh -huh. eh? és dir que sí, sí tenim, tenim establiments que estan molt bé Però, per exemple la Franquesa, no sé si sabeu que hi ha una eh, van, quan van fer la, la farmàcia nova van conservar un tros de taurell que hi havia una, una bala de la, de la guerra del 36 vull dir que, que hi, ha, uh -huh. hi ha moltes coses a veure Molt bé, també hem de dir que el... el... El mercat en si doncs, fa 100 anys, no? Que enguany... Bueno, no, es va fer l'any passat, però passat. Sí, sí, sí, realment sí, sí. Bueno, el que sí que és el mercat, sí que això t'ho havien d'explicar més bé ells, el que passa és que estem, com que tenim associats a les voltes del mercat i ho estem seguint, el mercat té una, una transformació molt important. Uh -huh. A més, ja hem coincidit ara els altres projectes que hi ha, a de la història, i, i l'Ajuntament està disposat a fer un, un establiment emblemàtic, és a dir, uh -huh. està fent, bueno, nosaltres el que hem vist... Primer ho han vist la del mercat, evidentment, però pensem que, que pot ser un revulsiu molt important pel comerç alimentari de, de Sant Andreu. Uh -huh. És a dir, que aquesta ruta, per només 5 euros, doncs es pot veure coses emblemàtiques i coses molt maques de, del que és el, els nostres barris, no? el Sant Andreu. Sí, sí va, jo penso que... La, el... El plus que té és aquest, no? La, que, que no és només veure un edifici per fora o obrir una porta mm. a la botiga o a botiga, sinó que també és dir, cada botiga té la seva història. Sí. Llavors, si, si el propietari pot explicar una mica el que fa o el que, o el que li ha passat d'aquella botiga o les mm. informacions que ha tingut, doncs, sempre és interessant. Molt bé. D'acord. Doncs, Pròsper, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Només dir que per assistir en aquesta ruta doncs, es poden inscriure a través d'eixcomercialsantandreu tot junt arroba gmail.com Molt bé, molt correcte, bé. exactament, molt aquesta adreça D'acord, moltes gràcies, adéu, molt adéu, adéu. Bon dia. Adéu, adéu, adéu Molt bé, doncs ja ho sabeu si voleu passejar-vos per Sant Andreu i conèixer, doncs això, els seus negocis més emblemàtics i el, una mica la història dels nostres barris doncs el que podeu fer és adreçar-vos a aquest mail que us deiem ara eh? eixcomercialsantandreu arroba gmail.com Fem una pausa i tornem Centro Pietro Vale, però vols ¿sí, provar això de fer aquest l'anfrade o no? Pots posar i després això, no? Tant Sovint em sento atracant no. La gent que es troba sola Cada dia en algun lloc Puja el tren de mitjans What's funny red light doing <laughs> Not a chance, not a chance S'ho ve et pots pujar al tren de mitja nit. No M'he conegut molts cops tu i jo es que no estem sols, així es No sempre s'està de sort, no sempre trobaràs el mar d'arrere. solitari Cada dia en algun lloc puja un tren de mitjans És molt fàcil. És el champanem bé? Enjou el champanem? És bé, sí. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que més és anar cap al barri de Congrés Indians perquè tenim allà a la Marta Voltó, que és una de les responsables de tirar endavant amb aquesta Fundació Afoca. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Doncs molt bé, aquí explica'ns una mica en què consisteixen aquests jocs florals Congrés Indians de 2015. Mira, concretament és la, és la quarta edició que fem de, de, dels jocs florals del barri Congrés Indians sí. i es desenvolupen al el marc de la coordinadora d'entitats Congrés Indians. Uh -huh. Llavors, bueno, doncs en principi, uh, és un jocs florals que estan oberts tant a les escoles, per, per agafar el marge de, de, de nois i adolescents, des dels 8 anys fins als 18 anys, uh -huh. i després també l'apartat d'adults i es convoca també des de poesia i narrativa les dues, les dues modalitats eh, gent bueno, sí, és, és, és, és un concurs que ens fa molta, molta il·lusió perquè realment en el barri del Congrés d'Indians hi ha un potencial creatiu molt, molt important i és una cosa doncs, que ens agrada de testemunar-ho i de poder-lo desenvolupar uh -huh. a més hem de dir que falta poc no?, ja perquè s'acabi el termini de presentació de l'obra Falta poc. Concretament, mira, per les escoles és el dia 20 de març uh -huh. i per la narrativa i poesia d'adults és el 30 de març. I on s'han de presentar aquests treballs? Eh, es poden presentar, o bé, via eh, correu electrònic, uh -huh. que es poden presentar en el següent correu electrònic que et diré. mira, és afocabotiga arroba gmail.com uh -huh. o presencialment, que es poden portar a la llibreria al cil de les lletres Uh -huh. Que està al carrer Garcedasco, uh -huh. concretament de eh, Garsco seixanta-sis sí. o a la paperaria al cel en paper, que uh -huh. està a la plaça del Congrés número cinc. Tenen noms originals, eh, perquè això segur, ah, sí, no? segur, segur que saben no, on és això? Exacte. <ríe> Però una mica hem pensat aquesta possibilitat ferho via telemàtica o uh -huh. si no, amb el marge dels horaris de botiga, que té un marge més àmpli d'horaris que, que és més fàcil poder-hi, poder fer eh, poder adreçar. I qui, qui forma part d'aquest jurat escull els treballs? Del jurat, doncs, bueno, tant per la, eh, escri, alguns escriptors i persones representatives de les diferents entitats de la coordinadora. Uh -huh. Tenim periodistes una mica variat. Mhm. Uh -huh. Molt bé, eh? doncs... Esperem... I llavors, el lliurament sí. de premis es farà el dia 25 d'abril a les 6 de la tarda. D'acord. Eh? A l'agrupació Congrés, que està al carrer Alexandre Galí, 20 i 22. Exacte, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marta, i esperant que aquesta, aquest, aquestes, aquest concurs de lletres doncs, tingui el seu èxit aquí en els barris de Congrés Indians. Perfecte, molt doncs bé. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres, bon dia. Adéu-siau, adéu, adéu. adéu, adéu. Molt bé, doncs ara sí, ara a 3 minuts per acabar el programa d'avui, anem a veure què és el que podem comentar-vos en la nostra habitual agenda. Comencem parlant del centre cívic de la Trinitat Vella i de l'Espai Via Barsino, que com ens deia la Margarita de la Trinitat Vella, doncs aquests dos espais s'han unit i ara el que us, el que us ofereixen és WOW, als infantils. El centre cívic de la Trinitat Vella i l'Espai Via Barsino us ofereixen WOW, als infantils. L'espectacle de demà serà Biblioteca Tropicalis Teatre Titellas, a carrer de la companyia Ventilador Cultural. Demà dissabte a les 12 a l'edifici de la Foradada. Exacte. I també hi ha més coses a comentar-vos perquè la la botiga EFNAC de la Maquinista us ofereix l'exposició com un espejo de doble cara. La botiga EFNAC la Maquinista al passatge Potosí número 2 us ofereix fins diumenge de dilluns a dissabte de 2 del matí a 10 de la nit l'exposició com un espejo de doble cara. L'entrada és gratuïta. Exacte. I també dir-vos que un grup de fotògrafs de Sant Andreu ha recreat imatges històriques amb actors del barri. El districte Nouveia Imatge és una nova entitat fotogràfica de Sant Andreu. Quatre fotògrafs amateurs en Unit per representar la història social del districte. Recreen situacions de principis del segle XX amb grups teatrals del barri. El resultat del projecte es pot veure exposat al Bar Versalles. A través d'aquest projecte investiguen sobre el passat d'un indret i després recreen les escenes que fotografien. L'objectiu és il·lustrar la vida social de determinades èpoques per contribuir al bagatge històric del barri. Aquest mes, el Bar Versalles, coincidint que celebra el centenari, acull la primera exposició d'aquest grup. Exacte, doncs es tracta d'una exposició de fotografies i pintures amb motiu d'aquest centenari de, del bar Bersalles. Ja fa més d'un any, doncs el grup de fotògrafs Districte 9 Imatge, el grup TACA del Casal Catòlic i el grup de pintors de Sant Andreu van proposar de fer un treball conjunt de pintura i fotografia consistent a organitzar una exposició amb la simbiosi de les dues tècniques fotogràfiques i pintura, tot coincidint amb el centenari del bar Bersalles. I més coses a comentar-vos, el que sí que podem eh, dir-vos ara mateix, doncs que hi han diferents activitats relacionats amb el Dia Internacional de les Dones. Doncs ara sí tenim temps de comentar-vos alguna, perquè fins demà l'Espai Jove Garcilasso al carrer Garcilasso número 103 us ofereix l'exposició fotogràfica La vida de les dones, els i els infants a l'Índia, al Nepal i al Vietnam. Es tracta d'un reportatge de Marta Ricard. Més coses a comentar-vos referits a les activitats pel Dia Internacional de les Dones. Fins al dia 20 de març tenim a l'escola d'Adults Pegaso, al carrer Segadors número 2, a la segona planta, l'exposició de l'Institut Català de les Dones Mercè Rodoreda, 1908-1983 i fins al 27 de març. La inauguració el dimecres 4 de març a les 7 de la tarda, al Centre Cívit de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, exposició de l'Institut Català de les Dones, violència masclista en la parella, desmuntem mites? El nostre pensament es construeix a base de mites o creences que ens ajuden a explicar el món i a donar sentit a les coses que ens passen. Molt bé, doncs Cristina Pernyelló, Gemma Hermoso i Pau Oliveres és, són els que han pogut realitzar amb nosaltres, a el programa d'avui. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu, seu!